Hristos a înviat. Bine v-am găsit, dragi ascultători. A cincea cerere din rugăciunea Domnească este: Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și se tılcuiește: Iartă-ne nouă păcatele noastre, așa cum iertăm și noi celor ce greșesc împotriva noastră. În cererea a patra am rugat pe Tatăl Ceresc să ne dea cele de trebuință pentru hrana vieții. Acum îl rugăm să ne dea iertare păcatelor noastre, mai ales a celora pe care le-am săvârșit după Sfântul Botez și, prin care am supărat pe Dumnezeu sau pe aproapele, fie cu gândul sau cu hotărârea de a păcătui, fie cu cuvântul sau cu fapta. Că în adevăr multe sunt păcatele noastre și dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Toată cunoașterea și puterea Dumnezeștii Evangheliei se cuprinde în cererea și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În adevăr, Fiul Dumnezeu a venit în lume și s-a întrupat și și-a dat sângele său pentru iertarea fără de legilor și păcatelor noastre. Toți spre iertarea păcatelor a așezat și sfintele taine, dar grăind despre păcatele noastre și poruncindu-ne să cerem iertare, Mântuitorul arată că iertarea ține de fapt de a ierta la rândul nostru păcatele pe care alții le-ar fi făcut împotriva noastră. În Evanghelia de la Matei citim cuvintele Mântuitorului că de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel ceresc, iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu va ierta greșalele voastre. Prin urmare, rostind rugăciunea Tatăl nostru cu inima împietrită de a nu ierta celor ce ne-au greșit greșelile lor, înseamnă a ne osândi singuri. Totuși, dacă din slăbiciunea firii încă nu am izbutit să birim ura din noi, nu trebuie să încetăm a rosti această rugăciune. Căci, dacă o facem din inimă, Dumnezeu, până în cele din urmă, se va îndura și ne va da putere să biruim slăbiciunea firii și să alungăm ura din inima noastră. Trebuie să înțelegem bine sensul iertării pe care Dumnezeu ne-o dă. El nu ne iartă pentru că noi iertăm celor ce ne-au greșit. Aceasta pentru că noi... Nu condiționăm iertarea lui Dumnezeu, ci pentru că Dumnezeu ne iartă și ne readuce la el, ne lasă să existăm liberi în harul său și pentru că suntem copleșiți de recunoștință. De aceea îi iertăm și noi pe ceilalți. Îi eliberăm de egocentrismul nostru și îi lăsăm și pe ei să trăiască în libertatea harului. Noi deci nu putem să l condiționăm pe Dumnezeu, dar nu este mai puțin adevărat că celui ce nu iartă celor ce i-au greșit, nici Dumnezeu nu îi iartă păcatele lui. Opusul iertării este ura, ținerea de minte a răului și dorința de răzbunare. Aceasta însă îl cufundă pe om în întuneric, îl face asemenea diavolului. Din iubire de Dumnezeu și pentru că lui Dumnezeu îi datorăm viața noastră în întregime și toate binefacerile, inclusiv iertarea din partea lui Dumnezeu, trebuie ca și noi să iertăm celor ce ne-au greșit, pentru că numai așa împlinim porunca și devenim plăcuți lui Dumnezeu. Hristos a înviat!